San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik zenideok. fedearen bidez? Jainkuakez zuzenzat hartu gaituan esezkerro, bakean gagoz beragaz, Jesu Cristo gure jaunari eskar. Beroni esker sinimenaren bideazenmond eusku jainkuak grazie egoera honetan bizi izatea, eta arrogago zen jainkuaren aintza jadetxiko dugun itxaropez. Itxaropenak ez da utxegiten, jainkuak bere maitasuna isuri deusku eta bihotzetara, emondeuskun espiritu santuaren bitxartez. Izan ere, horren dino pekatupean indarbarik ingengo zala, kristo jainkoak erabagitako sasoian gaiztoen alde iltzan. Neke zunartu leuke norbaitek pertsona zuzen baten alde hiltea. Alan ere, pertsona hon baten alde, baleiteke norbait ilteko preste gotea. Baina, kristo, gu horrein pekatari ginela, hil gure alde. Honan urakusten dau jainkoak, guretzat dauan maitasuna.